Vi och välkomna till ett nytt avsnitt av Nu pratar vi film med Louis och Peter Och idag så befinner vi oss i Halmstad på ett hotellrum Ja, med högt i tak Och det är väldigt lyxigt och vi är här av en anledning såklart Vi ska kolla på utställnings ja, utställningen som heter Game Masters Ja Som är i Sverige på besök och... Från Australien va? Ja, och vi blir bjudna hit, men vi ska prata mer om det i ett specialavsnitt som kommer. Ja. Ganska snart efter, efter, det, här. efter det här. Men uh, idag så ska vi prata tv-spel i alla fall. Och, uh, ja. ja bep, bep, bep. Först ska vi rätta. Ja, i alla fall. Först ska vi rätta. Uh, förra avsnittet så sa vi, eller Peter sa, och jag rätta inte honom. Nej. Vi sa att uh, Mad Max var en, uh, en reboot, vilket inte är. Det är en uppföljare som vi båda har sett och... Uh, vad tyckte vi om den lite fort? Eh, snabb Den är jävligt bra Det var det vi tyckte, ja. den var snabbt ja, precis. <laughs> Jag har gjort den recension så kolla upp den om ni inte sett det Och eh, nu är vi tillbaka till temat Och nu pratar vi TV-spel Vid. Vi, vi ska prata Vi ska prata TV-spel Nu pratar vi TV-spel Då börjar jag med några frågor till oss själva här så... Ja men innan det vill jag bara Också säga Tack till Per Per 76 eh, Filmpodden Han har hjälpt oss att eh, komma här på iTunes Eller komma till iTunes också Och ja eh, Tack till Per Och lyssna på Filmpodden kan ni också göra eh, Fast Ni ska lyssna på oss givetvis Ni får lyssna på båda nu Men ja, helst oss ja, Nej, nej men, tack, eh, men tack Per Vi är Jaha. jättetacksamma Per för att du har hjälpt oss med det Halvtekniska för att Ta sig in till iTunes. Mm. Och du uppskattar väldigt mycket. Ja. Men nu försöker vi ändå prata om tv-spel. Yes. Vi har några frågor till oss själva här. Första fråga. Vilken eller vilka spelkonsoler har vi? Peter. Ja. ja jag, äh, de har försvunnit lite med åren. Men äh, de som är hemma i alla fall. Äh, ja. Vi sitter i en knastlig soffa också. så jag berätta till. Så låter det lite så är det därför. Hotellet är hotellet. Ja. Nej, men jag har en PS3, ett Nintendo Wii och en Sega Dreamcast och en Xbox. Och sen har jag en PSP och en DS och en 3DS. Det var som fan. Och en iPhone. <laughs> har du både PSP och Dreamcast? Ja. Och en Sega Game Gear. Men vad fan, du sa det sa du inte till mig när jag var. Åh, det... Gameboy. Så, de har vad jag. Fan, nu ligger jag bak. <här> ja. Då ska jag säga vad partitiska konsoler jag har. Jag har ett uh, Wii U som jag har lånat för uh, min riktiga klarar inte sig i skilsmässan Så uh, jag lånar ett Wii U just nu. Ja, det såg jag. Och sen så har jag ett 3DS XL och min telefon. Men jag spelar inte så mycket på telefonen. Det blir ja. mest DS och Wii U. Så det är det lilla jag har, men jag har ju haft och NES. Och dator spelar jag inte på heller. Nej, inte jag heller. Jag... Någon gång när barnen är hemma så kör jag Asphalt som är gratis till Windows 8. MS-ray. MS-ray. Barn... <laughs> det är svårt att spela. Man måste ju ja. tänka till. Som inte så Störse harpar nästan. Spelar in i luften, då. Ja. Ja. Nej, så det för mig är uh, Wii U 3DS. Mm. Du har en jävla massa konsoler. Cool. Ja, jag har haft uh, mer uh, Och Nintendo 8-bitars, det kanske inte är så. Nej, det har jag varit det Det med. är awesome för det är, jag vill ha en sån jag har skit upp mig som många andra i vår ålder Det är egentligen 64, Dreamcast eller 64, Super Nintendo och 360 som har försvunnit Den resten av har blivit kvar Okej, okay, då får jag åka till att spela lite Dreamcast tycker jag oh. uh, Nästa fråga uh, Vilka sorters spel är favoriten? Då kan jag börja Ja, jag är väldigt simpel av mig. Jag tycker om Mario Kart, För ja, det är Mario Kart. Ni som vet vet, Sen tycker jag om pusselspel. Och jag tycker om. jag sällan tycker jag om. Mm. Äventyr, men jag är väldigt dålig på det. Men jag tycker inte om FPS-spel eller eh, strategispel och rollspel sånt tycker jag inte om. För jag kan dem inte. Det är därför. Sen, Nej. Sen love -hate. Jag hatar dem för jag inte kan dem. Ja, nej, men jag gillar äventyr och pusselspel. det Typ Tetris, det, det är. Nej, det är inte Tetris nu. När man äventyr säger som uh, Uncharted och sånt där, och sen. Uh, uh, pusselspel. Det... Jag tycker om kan man klicka och peka ut. När man portal och sånt där. Alltså, sånt där är rätt så kul. Men inte det är så här. Pussel FPS. Portal. Jag har sett lite på det. Det är pussel. Ja, men de skjuter ju med. Ja. Jo, men det är en del av pusslet Jaha, ja, ja, som sagt Jag undviker FPS Nej, inte heller, jag har spelat ett rollspel Och det är faktiskt TDS Som heter Mario Luigi Partners in Time mm. Det var ganska gulligt faktiskt Det var väldigt enkelt Det är bara en knapp, och sen blir det två knappar Sen tre knappar, och sen fyra knappar Och det är typ allt man behöver hålla reda på Jag har någonting också något liknande det är, Vad heter det? in i Bowser Ja men precis, det är inte det uppföljande till det? Ja det är det ja, men Första spel till, till vanliga DS. DS, Lite, DS, det spelar jag Ja men det är till DS Detta finns ju till 3DS Nej, till DS Nej, ja. ja. hur som helst, jag har spelat båda <laughs> Och det är en av de få rollspel som jag faktiskt tyckt om Men som inte jag klarar av Ja, i alla fall. nästa fråga Favoritkonsol eller favoritföretag som gör konsoler? Jag tycker att det är på, på spelerna, faktiskt. Eh, nej, men... Ja... Superintendot är ju... Är ju Superintendot. <laughs> ja, Nintendos egna titlar har ju alltid varit eh, vinnare. Det finns egentligen inga dåliga... Nintendotitlar. Nej, inte ens ens egna. Ja, förutom nu nya Mario Party 10 som inte var så jävla bra Nej, det har inte ens som jag har hört det. Men eh, nej, jag kan inte svara... Hot. Det jag kör mest på givetvis det är ju, ja det är ju min PS3. då. Så. Ja, men då är det väl ungefär PS3, favoritkonsolen där du spelar mest. Ja, och 3DS är ni alltid med. Den är alltid med i och för sig. Då ska jag också försöka svara på den här frågan. Och då säger jag Nintendo Mother Quackers. Så, då byter vi frågan. Ja. <laughs> Bästa spel eller spelserie? Ska S du vilja börja? Nej, ja, men GTA. GTA är en serie som jag tycker är Kanon. Jag önskar jag kunna spela GTA. Och Uncharted. Ja. GTA så stort. Ja. Och våldsamt också. Nej. Om man vill. Om man vill. Du kan. Men det är det jag, jag tycker om med det. Alltså valmöjligheterna. Men. Jag har ja. inte tålamod för det. Det är ganska styrt i valmöjligheten också på ett sätt. Men. Ja, men man måste ju vara en, en kriminell. Ish. Det går inte jo. att göra spelet utan att döda någon så ja, Men det är ju stor, jag ser det som en film Jo, då, så det är ju det jag ser det som Och det är därför jag vill spela det, men jag, klarar inte, jag orkar inte Det är för stort ja. Sen har jag inte ja. någon konsol heller, där den finns <laughs> För de gör ju inte spelen så mycket till Wii U så... ja, Vad har du då? Favoritspel eh, eh, Metroid Zelda yeah. Ja, okay, gol Meon Mina dom. två absoluta favoritser För jag har växt upp med Metroid till 8-bitars Metroid till Super Metroid. är en av de bästa spelen tycker jag. Och sen Metroid Prime och dem när de kom och det var wow ja. till Gamecube. Samma sak med Zelda. Jag växte upp med Zelda. Jag har spelat de flesta Zelda-spel men jag har aldrig lyckats varva ett Zelda-spel. Jag håller fortfarande på med Zelda. Wind Waker nu jag har vi ett uppehåll på tio år. <laughs> och nu är jag tillbaka fast i HD. Och jag spelar när barnen är hemma hos mig. Mm. De tycker det är skitkul att kolla på. Och jag kommer till slutet, sen så fastnar jag och sen så lägger jag ner det i tio år och sen tar upp det. Det är så jag gör, jag lägger ner spel när det blir svårt. Ja, jag har börjat om Linktour och Pass så... nu. Då kommer en ganska klur fråga, tycker jag. Vilken, vilken spelkaraktär är du, om du nu skulle vara en spelkaraktär? Nej, vilken vill du vara? Ja, eller vilken vill du vara? jag är ingen karaktär. Nej, men om du... Det är inget, Jag menar det är inget låt. Som... vi... Anteckna här. Ja, det, det, är inget, det är ingenting som passar mig. Nej, vilken, jag säger, vilken spelkaraktär skulle du vilja vara? Om du fick välja någon. Du får bara välja en. Nej men, ja. Blå bombaren skulle du vara bra. Mega man. Vilket bra val. Det vet jag väl. <laughs> Fan, då jag, ja, jag... Vad jag, skulle du ta då? Jag du skulle jag säga Super en... Mario. Ja, det är super. Mario men, han, hop... uh, uh, uh. men okay, han har en liten gej röst, precis som, som Mus Pig har. Men... Jag träffar Charles Martin och trevlig människa i alla fall. Så om vi ja. ska gå på rösten så. Jag ja, sa, det är inte, det spelar ju ingen roll. Men jag tänkte med. Jag vill vara Mario för att. Jag har växt upp Mario. Jag kan. Jag tycker om. Parkour, jag håller på med Parkour och Mario har nu, ultimata matar plat plattforms. Hjälpen-karaktären så Ja då finns ju bättre Då har du ju prinsen i Prince of Persia Men han tycker inte om nej. Han är för overklig <laughs> Mario han är Eller Altagir och... eller någonting De ja. hoppar ju på väggarna ja, Nej fast jag fast Jag tycker jag jag om Mario Han har en mustasch också Det är mustaschen som gör det Det är mustaschen Ja Nej Om jag fick välja någon så jag skulle Mario Fast egentligen så borde jag passa med som Luigi För jag är lång och smal Och Mario han är kort och lite rund Ja vad var ska jag svara på det Fast då är så småfjantig också. För, nej, jag är Mario. Ja. Får man vara en kvinnlig karaktär. Ja. Jag vara Samus från Metroid. Ja. Hon är cool. Jag trodde jag... Nej, vi gjorde ju många. Att det var en kille när man spelade första gången. Och det är så grymt. Man spelar... Man, för er som inte spelat Metroid, ni... Ja. Ni som vet vet, men ni som inte vet. Man spelar i om hela spelet. Det är en karaktär som har en robot. Det med som en robot och och har en kanon till är ja, arven som skjuter grejer och Om Man spelar med hela spelet, man hinner lära känna karaktären väldigt mycket så och grejer. Och sen när man varvar det, då bara pju, pju, exploderar dräkten. Och då, finns det en, då är det en tjej med långt blont hår. Man ska inte folk får spela spelet. Nej men alltså den är ju jättegammal. Den, spoilers i alla fall. Ja, nej. Men i alla fall, det var väldigt häftigt. Man bara, wow hur jag spelat med en tjej? Och det är ju... Det är ju i princip den största super, alltså inte superhjälte, jag menar tv spec som finns. Det är Samus. Ja. Lara ja. Croft har ingen chans att, tycker jag. Tomb Raider? Tomb Raider eller hur man säger det. Nej, nej de kan man inte jämföra Nej, det är Samus. Och hon har jag tatuerat på min underarm. Ja. No. Mm. Och massa Nintendo-figurer Du visade nog sin underarm för mig här Jag hoppas som... att ni skulle kunna se men det det är... Jag kan lägga upp en bild kanske Det är väldigt där? Men ja, ja. Men Du sa Tomb Raider där. Jag vill bara kolla Gamla Lara Croft eller Nya Lara Croft som de har gjort nu Jag har bara spelat de gamla ha, okay. Och det tyckte jag var ganska schysst När det kom De nya har jag faktiskt ingen aning om Nej, jag föredrar jag... den nya För hon är lite mer mänsklig mm, Ja, för den förra var fan inte mänsklig någonstans Pixlig och spets som ser ut som Madonna Ja mm. Men men det var Playstation 1 <laughs> <laughs> Inte förväntat. sig så mycket mer nej. Men, nej, men det var väldigt bra spel när de kom Och de håller säkert än idag Jag har inte spelat får på länge Nej, jag gör de inte Okej, de det? Det okay. ja, då kör vi på nya Lara Croft mm. Fast det är ändå Samus Aran som äger No. tv spels din rollen Nu ska vi prata lite tema här. Lite mer frågor faktiskt. Uh, när började du spela tv-spel? Och berätta lite om det. Ja, när jag var väldigt, väldigt liten. Äh, men, vad var jag? Uh, sex? Nej. När jag började spela lite innan jag fick någon... Uh, äh, men, uh, ja, har fem och sex år. Var jag. Mm. Och då hyrde... Pappa ett Nintendo uh, bitars <laughs> På videoaffären. videoaffären. Det med, jag. med en liten låda. Mm. Eller en stor väska, rättare sagt. Men en grå låda i. Och Mario 1. Mm. Super Mario Bros. Ja. Och, mm. Det spelar jag idag. Mm. På och mm. var I Varberg. Så jag var där. Så hade man en liten hörna där. När det var Super Mario 1 och eller Super Bros och Tetris, alltså något, något annat spel. Så jag var där med min son. Och så var Helena också med. Och Loki, han, vi är ok. Vi spelade spel så satt den spelade Mario i ja 10 minuter. Mm. Så idag har jag spelat Mario och varit nostalgiska om mm. Nej, men eh, som sagt. Eh... Ja, men lite om ditt tv-spelsbörjande. Nej, det, men det var ju var... då det började. Ja var med Det började jag fick det. Och vi tyckte det var jätteroligt. Och sen något år efter då, så fick jag syrande i djurklapp. Åh. Och jag tog väl över mm. det. Mm. Det... Och jag spelade sätt i uh, helgen som var. Mm. Uh, med, med Per. Från filmpapen. Från filmp filmparten, filmparten, ja. Igen. ja. <laughs> Han har satt och spelat. Han hade startat en lite så här spelkväll mm. på, sitt, kul. på sitt jobb. Ja. På jobbet också? Alltså. Ja, fan. fan kul. Vi drack bärs. <laughs> Ännu roligare? <I> Aj, jävlar. <laughs> uh, Ditt då? När började du spela? Uh, ja, det var när uh, Näs kom ut. Det var väl 87, men jag minns rätt. I Europa. Ja, men jag är från Europa nästan Ja, ja, ja, ja. Jag, jag är från Chile men jag kom till Sverige Jag fyra år och sen 87 så kom NES Och då var jag och min bror Ofta i Den lokala vad som är, Leksaksbutiken där de hade NES vi var där ganska ofta då Och sen så fick vi I julklapp också Ett NES med Super och Bros Och vi spelade som galningar Tills farsan slogs sönder Nintendo För att vi inte lyssnade på honom. När vi skulle sluta spela. Var, nu ska ni lägga er. Ja vi kommer snart. Nu är det dags till har, Jag kommer snart. Och så höll vi på att spela. Stäng av nu. Ja men vi ska bara spela klart. Bara spela klart. Så vi spelar och sen, sen fick han nog. Han tog konsolen. Alla där. Så blev det mos och allting. Och vi bara. Wah! Sen ska vi en till. Och det blev samma sak där. <laughs> vi lyssnar inte. Det var ju Mario. Så. Ja, Det var så mitt tv-spels min tv-spels började med, med NES och födelslagna konsoler. <laughs> ja, och kontroller man har bytt ut några gånger. Ja, precis. Jag ser. Och det var ja, och det var mitt spelminne där också faktiskt som är nästa grej egentligen. Ja, men så har du något spelminne från något spel som du kommer ihåg väldigt bra. Någon, någon speciell upplevelse eller någon, någonting som har känslor med sitt laddad eller någonting som var frustrerande. eller Någonting, något Berätta om något, något spelminne som du kommer ihåg. Jag kommer faktiskt inte ihåg, Sina. Men... Nej, jag, jag kan inte svara på det just nu. Jag, jag vet faktiskt inte. Mm. Uh, nej, men... Nej. Du kommer inte på något? Nej. Du? Ja, eh, jag har ju spelminner... Jag har ganska många i och för sig, men... Vilken jag ska ta? Jag kan ta den när jag var liten och bodde i Halmstad. Så bodde jag i ett trapphus. Mm. Flera våningar och... Eh, Gran Kilani, han som i samma ålder, Han hade näst. Han och sin bror så jag och min bror var den där spelare. Vi var fyra stycken. Och då spelade vi alltid Track and Field Barcelona Barcelona. gillade trycka fort som fan för att springa och grejer. Så vi satt där i hans Vi använde inte t sked Nej, vi kör inte den tekniken. Vi körde bara Nej, jag jag fingret. Det är svårt att Turbokontrollen. Nej, jag körde mitt finger höll det så och sen bara skaka hela hela armen så att jag bara bara drr, i fingret. Det är jätte påfressande för det man sprang ett lopp själv Och så var man helt svettig efteråt Men det var det vi gjorde Vi satt och bara tryckte som fan på knapparna Jag vet bara, ge en, en kompis till mig han, han, han, han tog en synmaskin uh, uh, okay. Och körde den här foten Ja uh. Det var inte bra. Det var inte bra, nej, för det känns som fusk och att den är för hög. Jag tryckte fort. För Han förstörde hela kontrollen. Men tanken var bra faktiskt. Det är en smart tanke, men det är fusk. Det jag som sitter och spänner och darrar och håller så här skitsamma. Jag håller fingret i 90 grader, spekfingret och så tummen på. Sen bara darrar jag och tar hälvete på, på knappen. Försöker så gott det går. Och det är väldigt jobbigt längre. Så vet att man spränger 100 meter därför, då måste man hoppa också. Det finns faktiskt en mekanik. Det hörde jag i P3-spel. Okej. Okay. Eller en mekanik. Vad säger jag? En, en, en, en, en leksak, en dosa. Ja. Med en knapp. Okej. Okay. Som man kopplar, eller som en som stegräknare. Mm. Så man testar ofta uttrycket. Aha, hur många tryck i sekunder man gör? i minuten? 10, ja. 10 sekunder, för man kan inte trycka Ja, 10 sekunder testar de. Mm och de flesta kommer väl upp till ungefär nästan 100 mm. och cool. 100 tryck i på 10 sekunder ja för det var jävligt jobbigt för jag vet att vissa körde T-skeds-versioner och hade, hade en strumpa på handen och bara gnuggade så här fram och tillbaka över knapparna och grejer och. nej ja, jag körde blåst ja jag körde bara darra som fan och det var det vi gjorde där det var ganska roligt spelmedel för vi var alltid skittrötta när vi skulle gå hem sen mm. vad har ni gjort? vi har spelat tv-spel hur kan du vara trött? det visprang det var jobbigt vi Mm. Så sen för, då tänkte jag, nej, jag behöver inte förklara mig för er. Jag är trött, jag går ålägger mig. Mm. Så var det. Ja, och vi har ju ställt ut en fråga också om bästa spelminnet på sociala medier. Ja. Som vi har. Eh, och. och då har ju Per. Igen mm. från Spel... Eh, filmpodden? Filmpodden, Spelpodden. är mm. säkert någon annan podd. Ja, och eh, han lämnade ett eh, spelminne. Det är när han... Eh, han satt och spelade Zedda, Link, Link to the Past, när det begav sig, och eh, han tog fastnade på ett pussel. Och eh, klockan var mycket och sen var han tvungen att gå och lägga sig. Och eh, sen drömde han om pusslet på natten där och sen vaknade han på morgonen och klarade pusslet. Så han klarade alltså pusslet i drömmen. Det är jävligt coolt faktiskt. Ja, men det har varit gången, alltså, som många spel som är i ja, GTA till exempel. Mm. När man har kört ett uppdrag. Och så har man inte gjort det. Och så är du svintrött och så går du och lägger där Och sen vaknar du bara. Weep. Nej, jag testar lite igen. Eller som sagt, tidigt på morgonen. Mm. Innan skolan. Visst fan, klarar du skiten då? Man lever tv-spelet, man drömmer tv-spelet. Sen när man vaknar. Så fortsätter man leva tv-spelet och klara ja, tv-spelet. Men då var du tvungen att gå till skolan och... Ja, nej, ja, ja, kan jag kan inte klara Jag inte när du vill klara det? det är väl kanske för stort präst där. Jag har något liknande för att jag har ingenting med tv-spöre. Jag... jag drömde hur man uh, växlar och kopplar när man kör bil. Samma sak där. Uh, när jag var. Skit om jag var i alla fall. Jag fick det visat för mig, men jag fattade inte att prova. Det gick åt helvete. Sen gick jag mig och sen så drömde jag. Du ska ta i kopplingen. Du ska sätta i växeln Sen ska du gasa putta lite. Sen släppa kopplingen sakta. För att hitta rätt balans och grejer För att sen kunna köra. Och det drömde jag. Och sen gick jag och provar dagen efter och då funkar det. Mm. Så det är ungefär samma sak där. Och då går vi till nästa fråga. Spelchanger som man har svårt för och varför? Vi, vi tog upp lite detta innan men berätta vilka, vilka genre som du har svårt för, vilka spel som du har svårt för. Nej men det är ju, det är ju rollspel. RPG. Det är inte min genre av spel. Mm. Jag gillar att kolla på det och det som sagt när folk spelar fantasy och sånt där. Jag tycker om det, men jag har väldigt svårt för det själv. Ja, det är därför. Och du hade svårt för uh, FPS ja, alltså, jag är, med det att, är det på konsol eller på dator? Oavsett, ja, eh, oavsett plattform så har jag svårt även för rollspel. för Jag, jag håller med dig. Det, det, det kan vara kul att kolla på när folk spelar som kan det. För då går, bara fryter det på. Nej, men rollspel, väldigt, ja. Men FPS? Eh, ja, men FPS har jag svårt för, för att jag tycker att spel är mycket mer än bara gå runt och döda folk. Mm. Jag tycker om spel där man kan lära sig saker som till exempel Zelda. Eh, all text på engelska man eh, får lära sig läsa. Man får lösa pussel, man får... Uh, Hamnar i konflikt, alltså möta bossar och grejer Det blir en stress Man läser sig hantera stress-situationer uh, uh, Pussellösande, man får tänka till det grejer istället för att bara gå runt och döda och skjuta folk i huvudet Och det finns så jäkla många fps spel Och alla bara, oh, det så jävla bra Och oh, det är Call of Duty Okej, okay. Zelda är också bra Har du provat det någon gång? Har du provat att spela Mario, uh, Super Mario Galaxy till exempel? Eller, duck Hunt Duck Hunt skjuta med ankor i <laughs> huvudet Och sen kommer en jävla hund som <laughs> man misslyckas Nej, men det är därför jag undviker FPS-spel. För att eh, det är lätt att fastna i det. Många spelar ju Counter-Strike och det är bara a ah, h och a Det är bara vad någon säger. Jag tycker inte det är riktiga spel. Även om jag vet att de som spelar de är väldigt skickliga. Det förstår jag. De har lagt ner mycket tid på det. Det, det, det förstår jag det, det respekterar jag. Men jag tycker inte att det är något spel för mig. Nej. En FPS-spel som jag har tyckt om det är eh, Halo till Xbox Första konsolen. Ja, absolut. Det är och, jag också är en favorit. Och ja. eh, Metroid Prime som kommer till Gamecube. Mm. Bättre än så blir det inte tycker Fast jag. Fast Halo 2 är en favorit för mig. Halo 2 också, absolut. Men ju eh, Halo-serien och eh, Metroid Prime. Ja. Det är, det, jag, enligt mig så är det de bästa fps spelen För det är inte bara att gå omkring och döda och skjuta på huvudet. Det är en väldigt bra story i det. Och det är handlingen för mig som gör spelet. Mm. Så CS, skjuter och döda, oh, capture flag, De kör samma banor eller lönterar bomb. Fyra-fem banor som alla kör. Samma sak om och om igen. Det, det, det, det är inte kul tycker jag. Nej, det är lite vad vi tycker i alla fall. Det är vad jag tycker i alla fall. och Samma sak med rollspel. Det, jag önskar jag kunde spela rollspel. För det, det är väldigt bra story i många spel. Final Fantasy har jag gett mig på en gång. Men det blir så snabbt komplicerat med att man ska uppdatera här. Du ska ha mana och grejer här och uppdatera det. Det, det blir för fort för komplicerat. Mm. Och sen så är det turordningsbaserat. Och det kommer random. Det tycker jag inte om. Men gillar du då att sitta och spela själv? Eller med... Eh... Online eller alltså vänner i stora lag så. Ja, det beror på. Alltså, jag tycker att man kommer att spela Mario Kart uh, själv också. Alltså, när, jag, när jag testar spelet för att bli bra på det så. Även om jag kan Mario Kart, men ja. det är kul att spela online också. Mm. Men det är roligt att det är en rolig spela med vänner som man har, till exempel med dig. När vi spelar Mario Kart, och mm. nej, det är mm. skitkul. För att jag vinner. På 3ds. På 3 dess, då Mario Kart 7. För att ja. jag vinner oftast, nästan ibland någon gång kanske. <laughs> nej, jag... nej vi, vi är ganska lika Vi två faktiskt men, ja. men det är kul För och det är roligt När mina barn är med För de, de ser ju hur jag lever med in i spelet Och bara Kom igen alltså, Nu är det sista varje kvar Det är 100 meter kvar Ungefär Och jag ligger ötta Kom igen, kom igen Skjut inte skall på mig Så kommer jag höra mig Blått Nej, det är Så skjuter precis i målingen och sen går nästa person förbi och Så kommer jag att få det. och det tycker barnen. Ja, skulle de se mig helt så här uppe i varv. Och de blir ännu glada än jag som har bett. Ja, men precis. Det är det, den här pita Pappa, du kom två. Ja. ja. Pappa, ta den gröna dinosaurien. Vilken då? han. Det är en sköldpadda. Ja, men jag menar den andra. Har den? Ja, det är Joshi. Ja, det är dinosaurier. -ish. Mm. Så det är. Jag tycker man spelar med den här barnen med. Och vi spelar ganska mycket Mario Kart 8 till Wii U. Mm så spelar jag inte så mycket online för det tar så lång tid ja. innan det kommer nästa person. Nej men jag föredrar faktiskt det online men jag skulle gärna, eller jag vill ha gärna ha med en vän i partet. Mm. Sen kör jag Heilo så vill jag, jag vill inte bara sätta mig och spela en match med bara främlingar. Jag mm. måste gärna ha med mig en kompis. Det blir, mycket, det blir mycket roligare då. Ja. Mm. Jag håller med. Det är, ja, det är mitt där och... Har du några spel du ser fram emot? Uh, ja, alltså jag spelar inte så mycket som jag önskar att jag gjorde. Som sagt, när jag fastnar i ett spel så lägger jag ner i tio år. <laughs> Sen så tar jag upp det igen. Men uh, det blir ju en del Mario Kart och uh, det tycker jag är skitbra Mario Kart 8. Självklart ser jag fram emot nya Zelda som kommer komma. Uh, och jag hoppas att de gör en uh, ny Metroid. Men uh, det är spel som jag vet, som jag ser fram emot, som ska komma någon gång, det är uh, Zelda. Mm. Sen är jag inte så insatt i vad som finns i Xbox eller PlayStation och sånt. För jag har inte de konsolerna. Men självklart är jag intresserad. Men inget direkt så. Förutom Zelda. Jag måste varva Wind Waker först. Det kanske tar mig tio år till. Ja. Mm? Nej, jag har inte jättekoll. själv faktiskt där. Mm. Sen, sen finns det ju väldigt många spel till 3DS och sånt. Men... Eller vad. Nästa grej så är en sak som jag har tagit upp på sociala medier mm. både på Google Plus och på Twitter för det var en, en på Google Plus som sa att han ville se ett uh, Nintendo-spel som blir film och han ville, men, han ville... Vad det? Jag kommer inte ihåg namnet för jag skrev ju i hans inlägg så jag försökte lite jag försökte lite upp om, men jag kommer inte på vilken det var men i alla fall om man lyssnar så vet han vem, vem... ja vem man är ja, precis. han vet vem man är om man lyssnar <laughs> Men i alla fall han pratade om att han ville se uh, Mega Man som uh, film och då tänkte jag, ja, jag tänkte, vilka spel från Nintendo vill jag se som eh, film? Och då kom jag fram till att jag vill se Zelda, ja. jag vill se Metroid och jag vill se Mega Man, Att, de gör, att det, gör, det görs storfilm av det. Och sen kommer nästa fråga, vilka ska vara regissörerna till de filmerna? Jag har haft en diskussion med Svenne1138 på Twitter eh, om eh, vilka regissörer som skulle vara perfekt till de här filmerna. Och han hade ju en ganska intressant lista. Men jag tycker att min är bättre. Jaha. Och... Eh, du, du, du har ju ingen aning om det här. Det som har slutat upp Nej. nu. Men om du kan dina regissörer och spel. Vem, har du någon som du skulle vilja som gör sälda? Nej, och jag, jag vet inte om jag vill se sälda som spelfilm. Nej, egentligen inte heller. Men... Det var ju prat nu om att det skulle komma en tv-serie. Ja, men det var väl bullshit. Ja det är det säkert. Nej ja, men det har väl för det lösningar. var För det var ett A på Kickstarter som de, de skulle göra en Metroid-film. De samlade in pengar till det. Men sen när de fått lite pengar och grejer så gick Nintendo in och stoppade hela projektet för att de har copyright till eh, Metroid. Så det blev ingenting. Men det kunde bli bra. Men i alla fall, vi har inget till Zelda. Har du någon till eh, Metroid? Någon regissör? Nej jag har nog inte det till någon Inte faktiskt. till någon? Nej. Nej jag vet att du talar för jag kommer här precis nu och du har ingen aning om det här. Men det här har jag funderat på och eh, jag, har mina, jag har mina regissörer till filmerna. Till Zelda så ville jag se Guillermo Del Toro som regissör som har gjort Hellboy och Hellboy 2 och Pans Labyrinth. Mm. För han är, väldigt, eh, han är väldigt detaljrik i sina filmer och han kan göra storsakliga grejer för Hellboy 2. Det är, alltså, det är så epic, det är så stort och det är så vackert. Och jag tror han skulle vara bra till. Eh, en sälldad film. Många har säkert sagt Peter Jackson med tanke på sagan om ringen, men nej, jag tycker mer om Guillermo del Toros stil. Jo, jo, men det kan jag faktiskt Det det jag också jag tänkte på här nu. Mm. så men jag håller med om han kan nog skapa high lite precis. bättre. Precis. Mm. För om jag tror om Peter Jackson har gjort det då har det hade blivit för eh, mycket sagan om ringen. Precis. Igen. Ja. ja. Och, jag tror inte han hade passat sån så. high är lite annorlunda. Precis. Så till sälla säger jag Guillermo del Toro. Metroid, då har jag J.J. Abrams som har gjort Star Trek. Han är bra på rymdserier, han ger sig på Star Wars-filmerna nu. Han har gjort Lost, han är väldigt bra på att berätta en bra story. Och han är även bra på att göra saker i rymden. För jag tyckte om Star Trek-filmerna, fick jag har sagt tidigare. Mm. Så han tror att han varit perfekt till Metroid, för det är ju en rymdsaga- jag tror faktiskt att James Cameron kan också göra väldigt bra. Cameron, ja... Jo, ja. Fast jag tror faktiskt ändå att Airbrands är bättre. Till ja, på lite hur man nu ska... James Cameron kanske kan skriva manus, kanske. Ja, ska det vara en egen historia eller ska det vara... Nej, det får ju hålla sig inom Metroid-universumet. Alltså... Jo, jo, men ska det vara något som har varit ett spel hur? Ja, kanske. Alltså, det är baserat på spel. För det finns ju väldigt mycket TV-filmer eh, baserade på TV-spel som inte alls har med ett spel att göra. Men de flesta. Eh, om no, filmer... man menar alltså en del alltså, från ett spel ska det handla om samma sak som i eh, Super Su Metroid? Eller Metroid Prime? Ja, det, jag har inte tänkt så långt. Faktiskt. Men någon sorts Metroid-film kan i, eh... dela sig lite. Ja, det kan... är ja, för sig har du rätt i. Men en film i Metroid universumet Mm. Sen, hur den blir det, det återstår att se om det nu någon gång bli någonting, men till den filmen så vill jag Att J.J. Abrams ska vara regissör Ja, ja. Och sen kommer äh, sista filmen Och äh, det var han på Google Plus Jag kommer inte att vad han sa för regissör Men i alla fall, jag har min perfekta Som egen man, han är ju människa och robot Och då finns det ingen bättre Att regissera robotar Än Neil Blomkamp som har gjort District 9, Elysium och Chappie Han är mästare på dataljuda robotar. Och ja. jag ser ingen annan bättre än honom för att göra en Megaman-film. Men återigen, han kanske inte behöver skriva manus, när han kan stå för regim. Ja, ja. Du håller med? Min lista är ganska bra faktiskt. Ja, fast jag vill nog se en animerad <laughs> Megaman. 3D-tecknad, eller typ Pixar-ish-tecknad, eller, eller old-school Disney-tecknad? <laughs> Det vet jag inte. En animerad film, ja. Ja, men en animerad... Äh, äh, för vi har ju sett hur det går men... Ja, inte Disney-glad. Nej, men alltså jag tänkte Pixar. De är ju väldigt duktiga på alltså, 3D-animeringen. Ja. Det mm. För... Äh, Nej, men lite du, du som äh, Astro Boy? Ja! Den är bra, den filmen. Ja, det är det. Schysst, ja. Fast jag vill säga riktig film och animerad. För vi vet ju hur det gick för äh, Robocop, nya... När man försöker göra en robot med människokropp, alltså ansikte en hybrid typ. Mm. Och det är ju det Megaman är egentligen. Han är ju en robot fast med mänskligt ansikte. Så rent teoretiskt så skulle det kunna bli en Robocop-film ish film. Och nya Robocop-filmer var inte så, så himla bra, även om jag tycker om regissören. Mm. Men, för de gamla filmerna var ju jättebrutala. Den mm. var mer här 11 år uppåt. Men en megamen film. Ska den vara brutal? Eller ska den vara barnvänlig? Vad tycker du? Ja, brutal. Om I så fall. Om du ska ta barnvänlig eller brutal så är det brutal. Mm, jag håller med. Typ Metroid barnvänlig. brutal eller barnvänlig. Metroid är inte så barnvänlig. Jag säger brutal där Nej, också. men det är inget. Alltså, det var på hur man ville. Alltså 15 år. inte. Det är samma en... som vi går tillbaka nu då till Zelda till exempel. Han säger ju ingenting. Han säger inte <här> <det>. <här> <här> Ja, precis. Så... Så han, han pratar nu då? Alltså det är just det, därför det ju bara tecknad Well excuse jag. me princess Ja men du det Ska det, det göra en Zelda film Egentligen inte Sälda är alldeles för stort För att göra ett sånt stort projekt det, det, det är Link vi pratade om uh, nej, men link, link säger <laughs> ingenting Sälda säger massa saker ja. Men uh, skulle det gå att göra en film Om Sälda? Kanske, men inte en men när det väl blir dags så är det Guillermo som ska stå för det skinn tycker jag. Samma sak med Metroid. Det var på gång men det gick åt skogen för Nintendo gick in och förstörde projektet. Och Mega Man, det har jag aldrig hört talas om att de vill göra en film på det. Förstörde projektet. Andra filmer och som har blivit spel som har blivit film då? Oh. Allting är väderlöst. Jag tycker om Super Mario Bros. Filmen... Den var, den var häftig när jag var lite, men nu är den så jävla dålig. <laughs> ja. Samma sak när jag gick på bio och kollade på Mortal Kombat. var yeah, Mortal Kombat? Och för att vara en film så har den faktiskt den bästa jävla intromusiken någonsin. Det bara. Mortal Kombat! Du, du, du, du, du, du, och jag bara, vad tycker, yeah, du? Vad, och bara, vad tycker du om nya då? Nya spelet? Mortal Kombat X. Jag har inte sett det. det. <clears throat> det är nya. Nej, jag har inte sett det överhuvudtaget. Men tänkte inte filmen nu. Spelat har jag inte spelat. Nej, men jag tänkte intromusiken när nu, nu pratade. Jag har inte lyssnat. Jag har inte sett, jag... Jag har inte ens sett en recension på det. Nej, okay. men, Så jag äh, har ingen jag... aning hur, hur det är. Nej, jag, ja, ha jag, få, ja, okej. Okej. jag har inte spelat någon ny men Intromusiken är ju den gamla originalet. från filmen. Ja. Du du du du Pump Sub-Zero Sub Scorpio Precis, som så nämner alla karaktärer Det gör de ju nu med Ja men får så coola intro, coolt intro och alla kan säga, vad gör man, blir super superhypad Och sen börjar filmen <laughs> Och det är så dåligt Det var faktiskt det första när jag kollade på Netflix när jag fick se Mortal Kombat Ja. Så du betalade 70 eller 79, 99 kronor för att se på Mortal Kombat Ja, då är jag fiffan. Och sen kolla på Power Rangers. Oh. Nej, det var inget bra. Det var, det var bra när det kom. Inte, inte nu. Nej, det finns så jävla många dåliga filmer baserade på spel. Till exempel ja. Resident Evil tycker jag är skitdålig dålig. För att inte höra. Först, de... första är bra. Men, alltså det... men det är så dåligt gjort. Alltså, den jävla. Eh, Lab-monstret. Det är, alltså det är snyggare effekter i Braindead När aprotten är typ snyggare Utan vad den gör nu, nu är det bara nej, ha alltså, det, nej alltså Jag vill tycka om Resident Evil För att om jag nu kan säga att De ska inte ta sig själv seriöst Men de tar sig själv seriöst Och det blir bara pff, alltid samma story Olika filmer Men det är okej okay. Det funkar att sitta på och lite popcorn Men man kollar inte på det Wow vilken bra handling, vilken bra skådespelare. Man kollar på bara för att det, det är Resident Nej men som... de lyckas ju inte jättebra Med, med de filmerna Det är sån som Doom till exempel oh. Skitfilm Det är bara de fem sista minuterna som är bra När man ser FPS-läget Precis och det, det, det är rätt coolt Men rätten är riktigt jävla pissdåligt mm. Sen har vi även filmen uh, Vad heter Dead, Dead or Alive, fighting-spelet är en film på det? Ja men det är bara att Ja men precis. <laughs> ja det är inte ens i slow motion. Nej. nej. Fan, nej. så det är så här skitdåligt och sen så finns det äh, House of the Dead, skitdåligt. De har gjort en film på Need for Speed. Den har jag faktiskt inte sett. Den, äh, det är svårt att inte jämföra filmen med Fast and Furious-serien. Ja, men... men filmen i sin filmen alltså om man inte, om man inte jämför med Fast and Furious så är filmen i sin helhet Sådär Mm. Den är för lång, den är för dåligt gjort För dålig karaktärstorverkning och sådana grejer Men den borde kanske hitta något annat Eller så borde de kanske gått tillbaka till Skrivbordet och gjort om manuset Och skaffat en annan regissör Men den är okej okay. Hitman då? Vad tycker du om Hitman? Jag sitter fram emot den nya Hitman Jag har satt väldigt, väldigt, väldigt lite På, på det För. Uh... Men nu pratar vi om den Första resan som kom där. Jag tyckte inte den var så bra Alltså... Jag har spelat lite Hitman, inte mycket, men jag vet vad det går ut på. Och jag tyckte inte den filmen var så bra gjort rent alltså tv-spelsmässigt sett, filmmässigt sätt Eller, ja, som en filmupplevelse-actionfilm. Tyckte jag inte den var så bra. Men den nya filmen, du är ju han karaktär, som alltså spelar Hitman. Vad heter Agenten? Agent... 47. år nej, Nej men Ja, Agent 47 är Jag tror det, i alla ja. fall Han som ska spela nya Hitman Agent 47, han heter ju Robert Friend Och eh, han är med i Homeland Han spelar en cia agent där Och eh, han tycker jag väldigt bra om han, eh, han är en väldigt bra skådespelare Vilket den andra också är Men under dåligt regi i förra filmen Och eh, den filmen Kan nog bli bra, hoppas jag Det den är ju under produktion just nu, så... Ja, jag vet inte. Men men första filmen var inte så bra. Uppföljaren kan nog bli bra, hoppas jag. Mm. Och det var det. om vi hade om tv-spel. Och för att prata lite om film, då är det dags för din punkt. Och det är dags för Flickchart. Så den här gången så är det du som har veto. Det är jag som har veto. Mm. Så kör på. kör på! Då tar vi Ghostbusters från 1984. Mot... Edvard. Edvard? vilken film är det? Edvard Scissorhand? Ja, från 1990. Ja, det var svårt. Uh, jag säger Edvard Scissorhand. Hmm, ja. För den visuellt mycket vackrare filmen var Ghostbass och sådär. Ja, nej men jag säger, vi köper Edvard. Ja, bra. Woohoo. Team Edvard. <laughs> Tim. är det typ vargarna från den där filmen som... Nej, vad var filmen. Ja, men bög av vampyrerna. Ja, ja ja Twilight. ja, ja, Twilight. Ja! Då har vi en vampyrsbekännelse. Från 1994. Mm. Mot Slamdog miljonär. Från 2008. Oj! Nej, jag tar vampyr. Nej, Slumdog är också... Nej, jag tar vampyr. Vampyr? Alltså, det är en Danny Boyle-film. Och den var jävligt bra. Du lägger i dans där som lilla vampyrflicka. Ja, det är då hon får hålla upp Tom Cruise när hon är typ sju år eller år. Ja. <laughs> uh, nej, jag, jag, jag, jag håller med det här. En vampyr som en. Det är en bra film. Den är två olika hajar, men jag tar den. Mm? Svårt val, men jag har fått av Nu tror jag vet vad du kommer säga. Expendables. Då har vi Star Trek från 2009 mm? mot uh, As God As It Gets. Från 1997. As as gets. Jag har inte sett den filmen faktiskt. Jag så... har inte, jag heller. Då så... får vi ta bort den om det går. Det går. Mm. Star Trek mot. Hemligt. Eh, nej, mot. Eh, Cars mot 2006. Pixar och där. Pixars bilar mot Star Trek 2009. Jag säger Star Trek vi gå in på handling. Nej, jag håller med. Dig. Star Trek mm. bli för Star Trek är en bra film. Ja. Då har vi Lejonkungen från 1994 mot eh, ja mot Narnia. Lejonkungen, alla bara veckan. Ja och Lejonkungen är en det är nog fan en av Disney:s bästa filmer. Alltså. Det är den bästa. Ja. Den slår allt. Så, nej, när jag kan gå tillbaka in. Det var jag Ja, precis. När jag kan gå in i igen. Då har vi The Hangover från 2009. Mot American Pie. Från 1999. The Hangover. Mycket bättre utförd komedi. Man kan känna igen sig. Man går inte omkring och sätter på pie. Men det kan väl göra American Pie också? Jag går inte omkring och sätter på pager. <laughs> du behöver inte sätta på pie. Nej, men jag kan Nej, bli vi, bakfull. Ja. Nej, men vi är väl ganska enliga här idag ja. Hangover. Yes. på hangover så jag vi rörelsen. Kan vi göra? Ja, då gör vi det. Då har vi Science från 2002 mot Jurassic Park 3 från 2001. Jag säger Science faktiskt. Hur mycket jag inte tycker om Jurassic Park fast den är så här, en liten dos av ah! Så var jag livrädd när jag kollade på Science. För jag kollade nu rätt toppscenheten, Surround-ljurten var helt skärd, mörkt och det var en bra film, så Science. Juicyborg 3. Ja, Science är bättre än Juicyborg 3. Ja. Men okej, okay, jag handlade inget vete på mm. de här filmerna, så det får bli Science då. Okej. Okay. Ehm, då har vi Ocean 11 mot 2001, mot Battle of Duty from 1988. Vilken? Can... Ah, Beetlejuice. Beetlejuice uh, menar jag. Beetlejuice, eh. Fan, nu har det länge så, så Beatles och ja, Jag vi har knappt ihåg den. Nej, jag, kan vi skippa den här filmen. Jag kommer ihåg den här. Ja, det kan vi nog göra för jag vi det är inte Jag tror jag sett hela den här. Nej, det binger äh, rätt jämför som jag nej. säger. Äh. Då var vi Ocean Eleven mot B från Vanda detta från 2006. Båda är bra. Är bra filmer. Wow. men jag minns Ocean's 11 mer än vi för Vendetta. Så jag får ta Ocean's Eleven här. Du kan slänga in ditt veto, jag förstår att du gör det. Nej, men jag vill ju inte slänga in något veto för de är... Jag har bara sett VFVenetta en gång. Ocean Eleven har jag sett flera gånger. Vilket gör att den filmen är mer underhållande än VFVenetta. Ja men VFVenetta är bättre filmen än Ocean Eleven. Mm. Kan det vi en bra heistfilm? det? Är det man. Ja. Nej men, nej. Ocean Eleven kör vi på då. Mm. Är vi på heist, har du sett någon nya Jönsson-ligan? Nej, inte än. Ser den? Den var jävligt bra. Mm. Ja, det var bra. <laughs> Vi ska vi ta två filmer till? Två filmer till jag, ta, jag då. Tog, ja. då. har vi The Lord of the Rings från 2001 mm. mot Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, ja. E Full Metal Jacket, bättre film. Sagan om ringen, jag tyckte inte... Nej, Full Metal Jacket, jag tyckte den var okej. Så om ringen, jag... Det blir för, för hypat allting, tycker jag. Det är en bra film men jag ja, tycker Full, metal full, metal full metal metal metal Jacket är egen film. Om man tänker tillbaka 50 år fram i tiden, vilken film kommer, kommer räknas som alltså, riktigt några kultklassiker. Jag kommer säga både jag för, sig men jag, jag säger Full Metal Jacket. Nå ja, nämen ja Full Metal Jacket. Ja. En film till då. En film till. Sista filmen. Då har vi Incredible Hulk från 2008. Det är där med Ben Norton ja. mot The Green Mile från 99. Enkelt val. Den gröna milen vinner Ja Det är en jävla bra film Och är mina absolut bästa filmer som jag vet Så Gröna milen Jag gillar hulken dock Jag tycker om hulken Men rent filmas inte Så är it, Gröna milen är mycket mer berörande film Alltså olika genrer Men det är en bättre utvärld film Och det är Stephen King som har skrivit boken Och han är inte mästare på bara skräck Han är väl mästare på dramor också Gröna milen, nyckel till friheten Två fantastiska bra filmer och... Uh... Nej, gröna milen. Absolut. Ja, gröna milen var det. Det var det där, där. Ja, det var det vi hade till uh, vårt tredje avsnitt. Där vi pratade tv-spel. Ja, vad mm. kan vi nå oss? Eller kan vi? Kan de nå oss mm. någonstans? Ni kan nå oss på vår mailadress Nu pratar vi film. Snabelaggmail.com Eller så går ni in på vår sida- nu pratar vi film.blogspot.se Och om ni inte kommer ihåg det så googla bara Nu pratar vi film så kommer vi högst upp där Ja, och eh, nu finns vi på iTunes också Och gå gärna in på iTunes och lämna en reception Och ja. lycka i någon stjärna där Vi är väldigt tacksamma att ni blir fler och fler för varje dag Vi har sagt, precis börjat men det går väldigt bra för oss Ja. Nu är vi på ett hotell i Hamsta och fått det här Ja, mjuret, inbjudna Ja, skicka gärna ett mejl till oss och berätta om, har... om lite vad ni tycker och sånt där Och ja, som sagt, som du sa, vi är i Hamsta på ett Totalrum. Vi... vi har fått det här gratis. Ja, mm. så vi hoppas att vi kommer göra en väldigt bra extra avsnitt av en om en spelutställning. Ja, Swedish-sjö kommer mm. nu i en specialpodd. Mm. Game Masters kommer Game heta. Masters. Och ja, ja det är ja, det. Ja, det var allt värde för den här gången. Så då säger vi tack och hej! GPKA!